І не раз допомагала Лі їх майструвати. Марфа не завжди була така згорблена. Вона теж мала власну історію, записану в бібліотеці. Історію матері, яка побачила смерть власних дітей. І певне дитя, яке щойно ступило на землю притулку, потішить їй більше. А старий дрімав собі у кріслі. Його кістки гриз осінній біль, і він прислухався до нього, поки Марфа готувала мазь. Не хотілося, щоб лікар знав про це, бо його ліки могли не допомогти, а Марфина майже допомагала завжди. Той біль з'являвся лише для того, щоб нагадати про існування болю поза межами притулку. Тисячі старих чоловіків та жінок, самотніх, нікому не потрібних, занурюються зараз у глибину болю, спричиненого осінньою вогкістю, чекаючи і водночас побоюючись смерті. Це повільне згасання було б легшим, якби не жаль за тим, чого не вдасться зробити, і на це вже не стане сили. Це згасання було б приємнішим, якби супроводжувалося згасанням свідомості, поверненням до рослинного життя і непомітним зануренням у землю. Зі старими людьми відходять мудрість, досвід, прозріння. Можливо, так і треба, щоб кожне покоління зникало, нічого не навчивши наступ. Не було б тоді притулку, бо мудрість не чинить кривди і цінує час як мить, котра завжди вічна. Біль робить людину милосерднішою, і якби ніхто не відчував його в притулку, хто б не смілився сюди прийти, сподіваючись забути біль власний. Це правда, що досі ніхто не сказав. Я не таким уявляв собі притулок. Його притулок треба створити, як створили Лі, Антон, Марфа, як намагається той Сердега Джон Сміт, прилаштовуючи старі руїни до себе, замість того, щоб забути про них. Утім, він має досить часу, аби це збагнути. Або лікар, який втік від диявола і давно ним забутий. Йому важко знайти у собі притулок, не знаючи ціни власної душі. Чи той хлопчина, що зараз тішиться паперовим драконом, чи буде завжди ним тішитися? В кожного... Свій притулок, великий або малий. Не хочеться вигадувати інших слів, проте усі ці притулки різні. Суть невловима. Глянеш йому в очі, обов'язково знайдеш біль. Бо то людські очі. Вони не можуть бути холодні і чисті, як очі Бога, котрий не має минулого і ніколи не повертається назад. Ці люди гадають, що вони шукають істини. А насправді, Особу повернутися назад, і я колись повернуся назад. Шкода, що не можна взяти із собою притулок і поставити, наче намет у пустелі, чи на роздоріжжі, чи на площі якогось міста, щоб більше людей втрапило до нього. Хай би спочили часи. Здається, таке вже було колись. Та й чи є щось нове на світі? І старий, позіхнувши, задрімав. Бо вітер змінився і несе із собою снігові хмари. Може вони злякаються дракона і повернуть назад? Чи всі дрова порубані? Подумав він і заснув. Лікар зняв кота з колін, поклав на ліжко. Той з просуння зачепив його кіхтем. Тихо, тихо, спи. Як і у підкинув грубку кілька полін, щоб було тепліше. Дракон якраз пролітав над подвір'ям, але з невеликого вікна, запнутого фіранкою, він не міг його побачити. Та хіба це мало якесь значення? Дракон летів не тому, що хотів похизуватися. Він був лише знаряддям у руках Лі, котрий тримав мотузку, і відпустив. Джон Сміт скрикнув, болі раптом кудись зник. Дивлячись у слід дракону, Сміт пожалкував за ним. Вітер розшматує дракона, як тільки той повернеться проти нього, і вже не зможе літати. Джон спіймав себе на думці, що думає про паперову забавку як про живу істоту, хоча і Ллі вважав так само. Усе, створене руками, уподібнюється до живих створінь і вміє повторювати думки майстра. Ллі знав давню науку співжиття людини і речей, тому в бібліотеці усе, крім книг, було зроблене його руками. Але повернемося знову до Джона Сміта. Стежучи за драконом, який літав над притулком, ніби хизуючись своєю пишнотою, сміт углядів на стесті, що вела від східних воріт, дві постаті, меншу і більшу. В одній він упізнав писаря Антона, а друга виглядала чи то на дитину, чи то на карлика, то міг би бути і карлик.